dokaz da nikad nisi ufacil. Slušajte, až bys. Mogao bi biti, nisi se vidjeli zbog tani. Nisi se vidjeli, nisi niko prepoznaval zbog, zbog, zbog, zbog tani. To znači da ih prepozna, da je nisi ufacil. Ale ovdje autor, autor inače sa udi. Znači, jedan od onih koji kaže da je vāđib nikad. Ali kaže ovdje vrādžke kažeš, u komentarove riječi umatanjom svoje, kaže to jest, to znači da su bile umatane, to jest pokrile svoje tijela i glave. A onda se da je nisi primijetli nikako, baš nikakom tam. A onda ne bi imala smislava da kaže zbog tam je. Nije liši prepoznali i gotovi. a je. Ali ona odje jačno kaže zbog tam Evo nije. Da, da, da, da. Ja kaže zbog tam ma reko vunne ahadun minal ghalesi. Al ghalesi je ta taama koja je pomješana sa ostatkom noći i početak zore, on posle zore je To se zove ghalesi s to vremeni. ko tebe recimo, sad imamo na različit, vidi i recimo ženo, treba dođe kod svoje. Recimo, kad je žena, pa nikadu ti nema šta da vidiš, što je tako iskroz. dobro, oni koji kažu da nikad vađe, oni kažu vsi ti hadisi Su prije propisa pokrivanja. Mm -hmm. A oni imaju jednu potporu učenom, što kažu da pokrivanje inače je propis koji je došao na ona kasna. 60. hijđarskim godinom. Znači, 60. hijđarskim godinom. I zato oni, znači, generalno sve ove hadise ovakve, koji ukazuju da neke nisu na sebe nikad, mi reagovan, da posna sebe mi reagovali na sebe, oni kažu sve to, To su so adinsko će mu je prije šešt tehidickih počinja, Sad, on ima nam razpravlja oko toga, da to dovoljno, ovo nije dovoljno, nije stvarno, naputu se stvarno, neubitno. Sljedeća, fajta je propis. A je li ovo govara što Pa ovo mi možno ukazujem, ali ne ukazujem? Ukazujem. O, znači, nije, pazit, kad kažemo ovaj hadis u Kaze, znači, mjesto, jela, nije vedno da za ovaj dokaz. Ja, ja. Na puno drugi dokaze, nego ovo u Kaze, znači, jedan od tih možete upotrebiti kao jedan od dokaze sada tada da u to vremenu, znači, bilo žena koju nisu, znači, pačte, nije pitanje kad je reč nikad i, i želji, nije pitanje da li nikad nošen, da li nikad treba. Znači, nikad nošen vremena s Haba, nije sporno. Ali pitanje je, da li je bilo žena u vreme poslanike posle propisa koji nisu pokrivane lice i nije poslanik sve sve oto ne gira i ni ih nacjerovato. To je pitanje. Ako utvrdiš da je bilo zbilja žena, a poslanik nije ne girao to, to ukazuje znači da nije u tom društvu bilo obavezno da su nosije, nego da to bilo poželjno, pohvalno i slično. Tu me kruži. Znači nije sad za nikad biti ili nebiti nikad imao i tako koriste, samo da li je bilo u tom prostoru, u tom vremenu žmančežina koje tu nisu vas. Nije. Hmm.